oghon euskal bidea proposamen bat baino geiago eskaintza bada da ez jaitzen er, du hemen uh, bo, ezagutzen dugu azken hilabetetako kontestua e eh, europan beste toki batzuetan ari dira uh, gauzatzen beren erabakitzeko eskubidea hori da ere gure helmuga, uh, eta euskal bideak nola ezbait mm, asaldu nahiru nola gure iduriz iritsi daiteken eusko lehiak guztien eskubide uh, erabakitzeko uh, eskubiderat euskalgeiak berdua erabaki jaitzen dugunean egia da uh, bahnian badirela egi, uh, tate instituzional eta administratibo desberdinak eta zenzu horretan, Euskal Bideak eriten du helburu bakera dugu heldu nahi dugu Euskal Herrtak guzsiek erabaki dezaten zer izan nahi duten independenteak izan nahi duten zelotura nahi duten frantziarekin espainiarekin eta beste baina hori egin dezagun gaurko jaalitatetik abiatuz. Horrek era nahi du noiz baiit kontsultak antolatzen badira autoeterminazio eskubidea gauzatzeko galderak soin iizanen diren kontsulta noiz eginen denen uhattsak soin izannen diren Ez berdina izanen dela, Nafarroan alde batetik, eh, Erkide autonomi, Autonomia Erkidegoan bestetik eta Iparra Euskal Herrian. Iparra azken urtetan den eh, Eztabaidan instituzioaren inguruan, azken finean heldu da Fiskabat erabakitze eskubideaz hitz egitera. Eta momentu untan, ari delarik eh, borrokatzen Ze instituzioon okaiten alduen Iparra Euskal guke guk duguna da, hori, Parisek ez digu emaiten, beraz goazen gu hau euskal erritik, ipar euskal erritik asuntan, erabakitzera eta um, antolatzera ere bai. Pentsatzen duenik bai euskozian eta bai Katalunian, beraien bideak momentu batean maraztu dituztela, elzeko... Elburu berdin horretara, erabakitzeko eskubidea, eta hori egin dutela ere kontutan harturik, nondik abiatzen ziren, eta Eskozian ta Katalunian biego eratez dira, eta zer zen ere inguruko egealitatea. Beraz euskal bidea azken finean da, prozesu berdina egiteko, gure egealitateetik abiatuz, zoin da bidea. Eta bidea orta, horretan, importantena da, eh, adostasuna eta erritaren parte hartzea hororen buru horien eh, baita erabakitze eskubidea eh, onura garriena.